Nga e buhur erja radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu thotë, nëse robi im dëshiron të takohet me mua, edhe unë dëshirojt të takohet me të. E nësa i nuk dëshiron të takohet me mua, asun nuk dëshirojt të takohet me të. Një hadith i njashëm në një trasmetim më të gjërë thotë, Nga ishja radiallahu anha, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Atoj që dëshiron të takohet me Allahun, edhe Allahut dëshiron të takoj. E atoj që nuk dëshiron takimin me Allahun, as Allahut nuk dëshiron të takoj. Un, thot a ishja radi Allahu anha, thash, o i dërguar i Allahut, a është kjo nga uretja e vdekis, sepse ne të gjithë e urejmë vdekin. A i, i dërguar i Allahut a lehi selam, tha, nuk është ashtu, për kër besimtarit i jepet lajmi për mëshirën e zoti dhe kënajsin e ti, Si dhe pranimit i tij në Xhenet, ai dëshironte të takojë Allahun. E edhe Allahu dëshironte të takojë atë. Ndërsa kur mosbesimtarit i jepet lajmi i dënimit nga Allahu dhe hidhërimit të tij, ai nuk dëshironte të takojë Allahun, e as Allahu nuk dëshironte të takoj atë. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.